Під деревом зеленим або Мелстовський хор. Томас Гарді. Частина четверта. Осінь. Розділ четвертий. Заклинання. Фенсі з точністю виконала всі на станові місіс Ендорфілд. «Мені дуже шкода, що ваша дочка занедужала», – якось Францій сказав Джефрі, житель Мелстока. «А що з нею?» – спитав стривожний Джефрі, сунувши шапку на правий бік. «Нічого не розумію. Коли я її бачив востаннє, вона ні на що не скаржилася». «Кажуть, апетит зовсім зник». Того ж дня Джефрі поїхав до Мелстока і зайшов до школи. Фенсі привітала його, як звичайно, і запропонувала залишитися на чай. «Не звик я пити чай у цій порі», – сказав він, але лишився. За столом Джефрі уважно спостерігав за дочкою. І на превеликий жах помітив, що іще недавно здоровою дівчиною сталися небачені зміни Вона відрізала собі такий тонюсенький шматочок хліба, що він аж просвічувався Ледь намастила його маслом і, поклавши на тарілку, решту часу просто сиділа і розламувала його на шматочки А з'їла при цьому ледь одну десяту скибки Джефрі сподівався, що вона заговорить про діка і врешті рець розплачеться як тоді, коли через кілька днів після їхньої з діком розмови у саду, він сказав їй, що категорично проти їхнього шлюбу. Але вона мовчала. І через деякий час Джефрі повернувся назад до Ялбарійського лісу. «Залишається сподіватися, що відолашна Фенсі зможе й надалі працювати в школі», – сказав Єнох Джефрі наступного тижня, коли вони перекопували мурашники в лісі. Джефрі вігнав лопату в землю, змахнув сім-вісім мурах з рукава, розчавив ще одну, яка прокрадалася йому за вухо, і за своєю звичкою втупив погляд у землю, чекаючи, щоб Єнох продовжив думку. «Чого б це вона не змогла?» – нарешті спитав лісник. «Мені вчора пекар сказав», – відповів Єнох, змахнувши ще одну мураху, яка вправно лізла йому по стегну. Що, судячи з того, скільки хліба вона купила в нього минулого місяця, у школі, певно, навіть миші передохли. А після того я зайшов до Моріса випити чарочку другу. І там мені теж понарозповідали. Що ж такого тобі там розповіли? Раніше вона незмінно щотижня брала у молочаря вайні фунт кращого листового масла для себе і ще фунт солоного для дівчинки-прислуги. І жінки, яка приходить їй допомагати. Але тепер їй фунта вистачає аж на три тижні. І то, кажуть, більшість вона викидає, як зіпсується. Закінчиш сам з мурахами і занесеш мішок додому. Лісник витягнув лопату із землі, взяв її під пахвою і пішов додому, навіть не свиснувши до собак. Однак вони все одно пішли слідом, усім своїм видом намагаючись показати, що не потребують жодних знаків уваги, коли хазяїн у задумі. У суботу вранці принесли записку від Сфенсі. Мовляв, Джефрі може не турбуватися і не присилати їй двох кроликів, як обіцяв, бо вони їй поки не знадобляться Пізніше того ж дня Джефрі поїхав до Кестербриджа і зайшов до м'ясника, який привозив Фенсі свіже м'ясо, що записувалося на рахунок її батька Я приїхав сплатити рахунок, друже Гейлоку, і заодно й за дочку заплачу Містер Гейлок, що стояв серед куб із розрізаних м'ясних туш, розвернувся на три чверті Перевів свої думки з м'яса на гроші, пішов у невеличкий кабінет, у якому були тільки одні двері і одне вікно. І заходився рішуче листати на диву довгу книгу. Потім він взяв клаптик паперу, щось на ньому нашкрябав і передав Джефрі рахунок. Мабуть, це вперше за всю історію комерційних розрахунків м'ясника, боржник засмутився через те, що рахунок був надто малий. Невже це все, що вона купила за цілий місяць? Вжахнувся Джефрі. Все до останнього шматочка, відказав м'ясник. Де не віднеси цю ногу й лопату місіс Файт, а ось ці одинадцять фунтів містеру Мартіну. Схоже, ви самі їй трохи місця підкидаєте, містере Дей? Як ви ж то, якихось два нещасних кролики за останній тиждень? Ото й усе чесне слово. А моя дружина каже Денне, то забагато? Не накладайте стільки на тацію, краще сходи двічі. Моя дружина заповнювала книгу і каже мені Схоже, ми чимось не вгодили міздей Може, м'ясо якесь їй погане цього літа перепало, коли така спека стояла Напевно, каже, вона тихцем стала купувати у Джона Грімета Сам подивися її рахунок Вона і раніше небагато брала, бо ж скільки їй там одній треба А тепер і зовсім нічого Я спитаю, пообіцяв Джефрі, зовсім занепавши духом Додому він повертався через Мелсток і, пам'ятаючи про свою обіцянку, зайшов до Фенсі. Була субота і діти насолоджувалися вихідним. Однак Фенсі ніде не було. Нен, прибиральниця, підмітала кухню. «Де моя дочка?» – спитав лісник. Вона втомилася за тиждень і сьогодні вранці сказала, що полежить до вечора. Бачите, містер Де, якщо людина нічого не їсть, вона не може працювати. Якщо вона перестала їсти, то треба і перестати працювати». Ти віднесла їй обід? Ні, вона відмовляється їсти Ми всі знаємо, що таке Зазвичай не стається без причини Але не те, щоб я мала на увазі Розбите серце, чи ще щось таке У Джефрі самого серце Як хто кліщами стиснув Він пішов до сходів І піднявся нагору у кімнату своєї дочки Фенсі Заходьте, тату Коли бачиш людину в ліжку Такого гарного ранку То вже тільки це наганяє сум. А тут у ліжку лежала його єдина дитина, Фенсі І не просто лежала, а ще й виглядала дуже блідою Джефрі не на жарт стривожився Фенсі, от вже ж не думав застати тебе в ліжку, дитинко Сказав він, що з тобою? Та щось погано себе почуваю, тату Це ж чого? Думаю забагато Це ж які думки могли довести тебе до такого стану? Ви знаєте, тату «Думаєш, я був надто жорстоким, коли не віддав тебе за Діка, у якого ні гроша за душею, так?» У відповідь тиша. «Фенсі, я хочу для тебе тільки добра, а він тебе недостойний. Ти ж і сама це знаєш». Він знову подивився на дочку, яка лежала на ліжку. «Послухай, Фенсі, я не ворог в своїй дитині. Тож, якщо ти не можеш без нього жити, то вже виходь за нього, що поробиш?» «Ой, я не хочу, щоб це було так». «Не хочу йти проти вашої волі!» І хвора тяжко зітхнула. «Ні-ні, ти зовсім не йдеш проти моєї волі. Тепер, коли я бачу, як тобі важко без нього, я й сам хочу, щоб ви одружилися. От тільки треба подумати, коли. Я тільки того й бажаю, Фенсі. Ну чого ти, моя маленька, не плач? Раніше треба було плакати, а не тепер, коли все владналося. Ну ж, бо зайди завтра до нас і пообідай зі мною і своєю мачихою. Добре?» І Дік теж? Ну, звичайно, і Дік теж. А як ви думаєте, тато, коли нам можна буде одружитися? допитувалася Фенсі. Ну, скажімо, на наступного купала. Зовсім вже недовго лишилося. Вийшовши зі школи, Джефрі попрямував до візника. Двері відчинив старий Вільям. Ваш онук Діку дома, Вільяме. Ні, зараз якраз немає містере Дей хоча він цими днями багато часу проводить удома. Чого б це? А то одне, то інше. Взагалі останнім часом ходить, як у воду опущений. Зовсім на себе не схожий. Щось там учить або сяде і думає, ніби до церковної служби готується. Не інакше. Або ж просто снує по хаті без діла. А був такий балакучий хлопчин на наш дік. А тепер слова з нього не витягнеш. Може ви зайдете? Ройбен скоро повернеться. «Ні, дякую. Зараз мені ніколи. Ви, будь ласка, передайте дікові, що я хотів би попросити його про послугу. Якщо Фенсі завтра себе добре почуватиме, нехай він проведе її до нас в Ялбарі. Я не хочу, щоб дівчина йшла сама, а то вона трохи не останнім часом». «А, так, я чув. Добре, я йому обов'язково передам».